Simt cum mă cuprinde pacea. Adorm și simt cum mă cuprinde pacea. Linii mi o trimiți pe o geană de lumină, Când înger blânz mă leapă de tina. Mă fac subțire, străvezie și plutesc, Pătrund în vis cum aș pătrunde în moarte Și sunt mai trează ca în lumina zilei Și în clip aduc departele aproape. Nu mă trezi rotindu-ți nemurirea Deasupra mea cum se rotesc doar norii. În vis e totul adevăr și aș vrea cântec să-ți vin pe valul înserării.